Тому Мілина майже весь час проводила в кімнаті, де шили Цициліну сукню і спостерігала за цим процесом. Сукня справді була небувалим витвором, шедевром, у який наркіс уклав усю свою душу і все своє безкрає кохання до Цицилії. Тканину привезли звідкись з-за моря, тонка, слухняна. М'яка, ніжна. Ця ясно бускова краса, здавалося, текла і перетікала, і повсякчас змінювала відтінки, жила, пульсувала. Сама ж сукня, коли вона нарешті завдяки дванадцятьом золоторуким кравцям, котрі розмовляли дванадцятьма різними мовами, але чудово розумілися між собою мовою жестів, була виготовлена, виглядала як величезна квітка іриса з гнучкими плавними полюстками, які обіймали Цицилію і робили з неї таку небувалу красуню, що поголовно всі чоловіки, найняті для весільних приготувань, навіть самі кравці, самозабутньо позакохувались у наречену. Сукня, здавалося, світилася своєю бусковістю, Граційно перетікала з одного стану в інший, при кожному найнепомітнішому порусі. Мінилася, блищала, ніжно і приємно. Навіть пахла невловимим запахом ірисів. Костюм наркісаж скидався на крила велетенського метелика Махаона. Реальніший навіть за живих метеликів цей костюм якнайкраще пасував до бузкової сукні Іриса. Весілля обіцяло стати грандіозною подією. Натомість Мілина помітила, що не все гаразд між нареченими. Вічна ідилія, здавалось, була порушена. Голуб'ята уникали одне одного при зустрічах опускали очі і миттю втікали в різні боки. Але переважно намагалися не зустрічатися взагалі. Про найдавніше потіння, малування та закохані погляди й мови не було. Переконалися Мілина у своїх здогадках одного вечора, за тиждень до визначеної події, коли у двері її кімнатки постукав Засмучений і змучений метушнею та постійним нервуванням Наркіс. «У королівстві кохання не все гаразд?» – здивовано усміхнулася Мілена, помітивши сумний вигляд нареченого. «Щось ти не надто схожий на безмежно щасливого закоханого». Наркіс важко зітхнув і присів на краєчок крісла, опустивши голову. «Не все гаразд, Миленко. Щось не так. Але от «що» я і сам достеменно не розумію. Різні думки рояться, а я їх не в силі і до кінця зрозуміти. Може, ти допоможеш?» «Я? Я уважно слухаю», – тихо мовила Мілена, – намагаючись упіймати важкий і гіркий погляд наркеса. Ну, по-перше, я дуже і дуже боюся. Після кілька хвилинної мовчанки почав старий. Я так боюся, що не можу спати ночами, не можу їсти, навіть роз... Роз... Роз... розмовляти нормально не можу. Я не знаю, чи хочу одружуватися з Цицилією. Це ж така зміна життя. Це ж нестерпність нових обов'язків. Рутина і будні, сімейні сварки, ревнощі. Хіба це нам потрібно? А може, зв'язавшись такими страхітливими путами на ціле життя... Ми обоє зрозуміємо, що не створені одне до одного, що тоді до самісінької смерті терпіти присутність якоїсь чужої людини.